Bai, bueno, ba, pixka bat iniziatua, nahiko, erabapateko batean hasi zen ez, Aldo, di, di alde batetik, alde batetik han, ba, sumindura bena eta, oza, barrutik nola jotzen dugun ikustea, ba, nola e, guda batetik hiezen e, dauden pertsena batzuek, e, ba, bizitza balintza hoge batzuen bila doaztenak nola topatzen duten, ba giza e, eskubideak eta erlakoitz potolak dael den europartbasun baten aurrean ba horrak egora prekario batean egon darrizatea batzuk e, eriotsarak kondenatzen dituena eta gero alde batetikan hori ez eta hori salatzaena egorari salatzaena eta baita ere bestalde batetikan ba pizkat horrekin lotuta ez nola den posible europartbasunak honen aurrean e, darabilen jarrera jarrera aurrea eramatea ez eh ba egiten duela pertsona guztiak daukaten egoerari zuziarekin ba benetan akordio penagarri batera eltzen dena hori ba, e, pertsonen bizitzekin ba merkantzia baliabidea behera alde batera ta besteara mateko beraien legea beraien adostua kolegia kere bai alde batera utziz eta beraz eh pues, jarrera ilegal batekin eta pixkat, ba bi faktoreietatik ala bat batean ba, sortzen da behar bat honi ba herri mugimenduetatik fiska bat erantzuteko eh gure mure aukeraren aukeraren arabera eta horrela orrela sortzen da fiska bat deialdi badago gilera bat egiteko ba nola, nola erantzun erantzun egun honeri irundik eta bueno bain batera gilebiltzen gara hor Eta, eta horrela, zaten dintzuan bezala, nahiko bat batean eta prestaketa e, denbora askori gabe, ba, barruan genen zuen zumin hori horreri ba, atera bidea emateko balkimeno proposatzen da. Ma, e, bueno, or, topagune moduko batean e, antogatuko da, larun bat eta egandean, e, zehazkin nun izango da e, topagune hau? Bueno, ba, eh, Zabaltza plazan izango da, eh, zukeztan duzun bezala, ladun batean eta, eta igandean. Eta, bueno, ne bolzu komentatzen dituz pixko zein den egiten dugun proposamena? Bai, hori da. Eh? E, Badategu ba, da. hori, azira batean arratzaldeko lauetan abiatuko dela, baina pizko bat azalduzu zein da proposamena. Bai, ba bueno, eh, lauretan eh, bagunearen montajea egingo dugu, ideia delako bertan bi egun pasatzea, bianlarrik apena hauekin, hau da, errefuxiatuei merezik duten e, laguntza duina eman, eta gero beste alde batetitan, ba, instituzio politikoen jarrera salatzea, horran bi hongo gara bertan, beraz, lauretan, e, e, espazioaren montak eta hasiko da, gero, e, bostetan, ba, bueno, egunearen irekiera edo, horkezpen moduko bat egingo dugu, ba, bertalatzen den jendeak, e, ba, jakin dezan, hobeto e, eta sakona, bozergatikaren antalatzen dena, eta zen izango bene ditaragoa, eta gero ja bosterditan hasiko e, dira, dira gauzak. Eh itzali batengoa da, esanduan betxerako bosterditan, ba eh Amnistia Internazionaleek emango duena, pixkate ez saiatzeko testu inguratzen errefusiaten kontu guzti hau baseko junturan ematen den. Eh hau egongo da ere baiera berean, ba jauten diren haurrek ba bueno, ba, naiz baute, ba pasatu esaten berain tailerrean. Gero 7errietan Ba, salak eta adiz, rekiziatik uzgarri itasunar lortzeko e, gizakate bat egingo da. Eta sortziretan, ba, zaporeak taldeak, e, jakingo duzen bezala, zaporeak ba, bueno, e, laguntza humanitaria ematen ari da, okertu zanago, txioko, e, greziako gunean, hain ba, bueno, xukalde bat montatu dute, eta hainbat e, pertsona voluntariekin ba, egunero mila eta piku janari eta azari ematen ari dira. Eta beraiek, ba, bueno, e, izalbitxo bat emango dute, beraien ekimen azalduz. Eta gero gauean behatxitergietan konzertuak e, gongo dira. Haukera egongo da nahi duenarentzako e, gaua bertan pasatzea. Me gomendatzen dugu e, gaua bertan pasatzeko asmoa daukan horrek, ba bueno, e, benda kampainera maten badu, ba horrein diko be. Ez, ez gaitezen topatu, bat jende pila batekin eta eta zerperi gabe. Baina esan bezala pertsona batzuek e, bertan pasako dugu gaua, Eta gero igandean 29an, ba, 12 e, hasiko dira hasiko dira gautzak, emekik emango duen itzaldi batekin, gero ordu baterditan, eh bertxeak eta chalaparta izango da, pixkate e, giro animatzeko, gero bostetan, eh berriro ere salaketan moduan e, bizakate bate hingo da eta gero hasiretan, ba, bueno, ekimenalde itchera izango da, ba, ba ekimen, ekimen txiki batekin eta eta eta jaurekin amaitzeko ldiateko gauzak eta gero ja ba bueno, e, aspekto ludikoago batetik edo ba kontestuak egongo dira plak Moon taldearekin. Basoki, hori asteburuari begirar ez dakit eh bueno, esan dozu nahiko apatean, bat eh sortutako ekibena dogula. Eh aurre ikusten duzu ez dakite eh ekiben honi baita ere jarraipen bat ematea. Ba, esan dizan bezala hori nahiko apatekoa bat da eta bainoiz elkar karlanean ibiltze ginen hainbat pertsona topatu gara netan eta egiazan nahiko gustorebilik gara eh onarte tamales aurre ikusten da bagnu errefuxiatuen egoera kogeraztuela joko etemtzean eta leta gutxiago galdopar batazuna bezalako instituzio imperialista batek bere bere jarrera duenik eta motzean beraz tamales aurre ikusten da problematika kon jarraituko duela mai gainean eta ba bueno oraindik ez dakigu zen jarraipen eduki dezakeen honek Baina bai, bai ikusten dugu, ba bueno, ekimen hone lan zoraketak eh ba, batzuk eta alkarlan bat sustatzeko bali izan duela eta nik uste du sortzen dituela baldintzak aurrera egira ere hau eta saraketa hau egiten jarraitu izateko. Baina ikusi ikusiko dugu. Uh -huh. Beseengik ba, eh gelditzen gara beraz deialdi honekin gure eskualdeko bizilagonak deitzen ditugu ekimen honetan ba parte hartzeko. Ba, besterik ez, mile esker gurean izategatik. Zuei, zuei zure ematen